a szükség a felfedezések szülőanyja, akkor a háború a gyors technológiai fejlődés katalizátora. Megvizsgáljuk, miként indította el a Második világháború az addig példátlan fegyverkezési versenyt. A Második világháború titkos fegyverei február 5-én hétfőn indul a Viaszat Hisztorin.